ناڅو چې جماعت سره ښه ښه. اوس andet der yumi bil misal wor. اوس چې ایوب ا د یوسف علی سلام علی من پسلوورم خوش کړئ د شام نیو لاخه د فلسطین فقارا شام فلسطین متصل وسویو بديانو قامدارا نو فلسطین ساده یو د شام آخر دی مون دایدا جولان غورنا داو سویو د ستاره پام ذکر ولنان د لمن شام فارا ندی لمن کې ایوب علی السلام د لوی باهونو وزمو خو اون پیغمبر دې شه ځدی علافیت او غلم ایوب علی السلام زیارت خدای پاک ادی پیغمبر او تم سز م دا هر لمن کې دا اوس مان دې او لچینوز م کا د دې زوس او قلبوز م کې یو دریدار امام او وزرا غړي چلل نتی دوم روي مالدار سارا به اندازې د خدای پارتي رضيات عبادت غوا يوزک ملایکی برا شيطانان دبرام خاطر ملایکو خبرته مو کی هو د حضور پاک د دنیا د تشریف راوړون په سف دای اُس کچھا تفاقنا ناشی بسر کے پیناش ملیکو دا دستی تک کی دے عبادت دے فاسم دشمن دے شیطان خدا تسوان کائی یعیوب علیہ السلام یادیوی دا بندہ یعیوب زکای عبادت کی چھ مال دولت تو اور کر درو اخوزی بیو آو اووی زامنو خدا غی صحابی تاوه نظام ورکوزی مال دولت ته ورکوزی چي دي بادرتن کي يو څوک وکي دا خطر داونه د دستايه عادت او كنوه شيطان مال او دولت بلاله د وژاننه ګي ګيوه فضا پر ورته نظام د مال او دولت اختيار دا څه ورسره دیر آغه شیطان آبدا غلوی شیطان لیده دی جمدی ری تا خیامت اپوان آب آبال بچی پیدا کی گو مری من ددو تحسل سمندر دا پاسی تقوانکین آس بچو دا نسل را جمع قصه اور توقع ویدو اول دو خان تباکی یا شیطان پاکی پاسی دو جسیم زبه تباکی او خان سری داس احیدتی مسیبت او رے پر آو اسل چاہتو دو خان او سو جو ساروانان شیطان دو ساروان پشک اللہ ایوب علیہ السلام عبادت طولار دو دیج جاری چیخی ہوئے اگا منز کئی جرکی ہوئے خدای با سوکتے سے جاری سلامی اگر دو دتو اسوکی اې څنګه زستا ساروانه په وحانو باندې په اسماني تندار شانت راغلی او که نو په غوښه دغه زره وحان او ټول ساروانان مخه ز پکې بچی دا دره هله دوی شکر دې دایو هم مخخلص عبادت کې په مداوم کې ته ز چې د خپل په طریق د خپل په دې دغه خوره په فیصله راه پات غوغه مخلاص سره ټول نه ههغه کې دا غوغه ورو عمره مطخ اون داسه موده دا دي کې ته نه د جهان چې پیرازي د دم وخت داتیا او کاله او مې یو خوشالي لې عايشه عايشه مذقص به پال بصرا اون کچده په عبادت او جنکه خوفه سو دغه ګورو چیر نو سره څه حاله یو شیطان پاسه زيد سمسنوې مراد یې پیرا واسه مې دی امې دی او مراد دې ګړو دې جگدم لري په تبع قراش مراد پرانه ختم شي دد باندې دا شیطان هم شر بیا راځل جار اچھا غیوئی اگا عبادت کیوں؟ او ایسا چلی گی تو عبادت مونزو لکی ہے اوان تده تولی کڑی چلی ملوش او ایسا دخده فیصلہ سنگا او ایسا دخشان دو شوی جا دخده پاک فیصلہ نا دخده پا فیصلہ درائی چه شکر دیدویم غممم ختم زکاکاوی جانا ماں چی چارا کڑی وغا دشتی دی زخچ پیدا کی دیم مادان سوانا بیر اوڑی دا نو مالک مان ز جرمه مات شیطان ہے آش باغونه پادجه ز مون کي د سه موده پстаўشي تام نو سانتزار به کو موده هم پکی ور کوله دوی ته دې باغونه سره راواله سذورې پراوسته په له دې نه او ټول فصل خراب تباش دا د او تاقته رواني مرشد سرو او د موشو اميان بیا را اچيره سوروار به یو والا سلام می سچلوي سپ میکرو باغونه تر دا عبادت کې او فکرنه کې رخمن مال دولت او از بس فکر او کم خرر آئی تا خرر طرف اچسا مقرر او از ما نور فکر او از دا غم نخلاشا او از ما تا مجاو شیطان حرام شو بیق دیتا زهری کے او اخدا دیو بمالو دولتن شو خدا بال بچی دیو بانگ لینا خورو نیمالو دادی بدی خوشان نیده که عبادت اغه پا کوټوي زره دا بنګلي استيار مم در کا دا بال بچ دا شیطان سر کوزه به پاتخېن اس په بال بچ راځم دوی دا یو شیطان دې حزب دا کور ټول استنې کوزم ټول آبادی برا فوج بال بچ ته کی مرشي دا دال بچی پخشا لے کی دی خزی دی زامنی دی یا دہنے پخور زلزل بانگلان گا زلزل پرار داغم زمانی مناسب کیو اس کنیو خوزی دی پھر چا دوی را پہ آتا پھر زامنی مرشو لوریانی مرشو بخزی پکی مرشو یا دی زخمی شو یا غی خزا پاتشا بخزی نمی دیر احمد بی بی یا غی خزا ور پخشتا دیر احمد بی با خدا ده همد دین ابو ی حادثه چې سړي باندې ټول په نڅه ختم خدای ته خدای طاران دي شیطان سر خوځه یاله چې داس انسان خو ما په دې حاله فرې کړی دی بل چې مال خدای اختیار را کړو دغه ټول مال داولر دغه زامن هر څو له تاباته بیده نکا عبادت کی فرخ آغه انو دا خده نی شکایت کری دی نی دقلینا باس لفظ اخیر دی سا دقلینا منشینا فلا بیدیو خدا اس طرح کسی ری سوی نو سبوجی چه خده یوکار دی تا خناش نی رسا بیو خده اتروی خدا با دی پا قدن دو جو رزک دای بیزه دا اختیار ممدل لده با ظالم آئے شیطان پر اغمباران تا بدنی تکلیف رسولی شی داخیدی او دا عملنی شی رسول بیماری رسولی شی تکلیف داسی پکینگر کن میں دیتے اس شیطان فرطادان نکو میں دیتے برا سخط بدن دان بے تکلیف را بغیر دسترگونا آ بغیر دگوگونا آ بغیر دجیبنے بدن بانی بیمار سو سبوی سو سوال خدا غا تفصیل تلین ماته یقینا نه لګي فدا سي بيماري پراله چټان ټیک د ټول خلکو موکه عطا پانی ټول خلچا به محتاج ورته عزت به کواتم دوشه بيداس هر خلایز بالله سپيره دهم ربو نه لاله دمرو دمر خان نار دمره درچې له نارې دا په جوري سکنيو دي پاتره خدا و خانه د کلی نه عبارت یونه فاطمه سيده دوی شنو دغه خدمت دوی دومره مودک دخه ته دا دانیږي چې په ما ته تکلیفې داونه کوي هغې د خدمت توذیبونه د پروتو که په دې دومره حرکت موشته اغه پدوره چې مزدوری به د خلکو وکړه زه به راوړم ولیدل د بوهه خو دې باندی ته خپل خپلنۍ یا زبيني ته دې تاسو حلم وي صبح تیر شوه بیا چې کا کله دې تکلیف سوم را مور تیر شوه دې دم رموده په ما له خپلینې ایاز خو له بناتو چې اټیا کال مې دربان په شاله راوستو نو دا لک به در باندې سکھی پرا اوس توس توس دایینګ نی نه مال د خره پات نه یا دل کوم سوال لږه زه جو کوم په ځای نه سمته و صبر خام او اخیره د سبر خام یی اطلال انتخبر عن دازالاله سا دل اسکاله سريطه مصیبت دراشت ده جنات دخلونه دانه دو استجحنا مالا شفار ده نو ده نو ده نو ده جسکل زفار جرازه یا وراجه خده خلی ده خدمه ما تخیانه ده بارا مانچه تنوی ده ده زلالم دی نه دی ورس ورزه ورزه ورزه دا شوطان د چیم په شپې کې شهرته مدير خپل چی دونکو ځیما ناګه کیمانې هغه ا دیره ولې دغه د لارې را رسیدل ها اوه اوه اوه اوه اوه اوه نو دا په روکو کنډو شیطان ما غدا کیم په شګن له ګډه تجربه کار په با اطلی تیر شغرب داده زرو خود و او خلق دیر شیطانی مرز نی او شیطان مرز جو کی بیر ایلادی مغکو ناختی نی دا دیر خد تیر کل معرام ایلا شی داوی شیطانی خبران و شیطان بام خمشی انون حاکیم خرق دی بی بی تو یا حاکیم را غلق تیده خاونده بوزه ده پخملا موی خاونده بیمار ده کش ده کمش را آوانده بوده ده ده شیطان فرق گوزه زانه لیچو غیمو خیل چوری ده چسو مره مره بارده ده چوری ده دان ورده بوده ده ده بیمار ده بوده ده بیمار ده کمسه وما خاونده ده ده کل سکال راسی بیمار ده تیده ده اور تو ہی بے دار ہو وہ جو اس بدلنا منوارم تاسو غریبانه خدا دې چې دې خوشي مودې به وای چې زه به هکینګ جوړه بار او اسې دې څه خبر نه کښې چې زه څه خبر ضې په دې وداوي چې زه دې باوز دونه خاون ته رحمت الله ایوب علی السلام ته د سوعا او ته شیطان دغه وخت سیدی خریته سوال دغه ځکه دا شیطان نه له څخه زغراو اږي ته وایته تاسو سې دې ته د ورګولې کې خوندې چاته وي دوه وې چې او په دې کې حاكيم ده رضاق الشيطان معلومين طابعان ليا فما ده شرق تليمين كله واني ليتو زخده با حكرا من الصلق داره من ايوان طابعان ليا فما ده اجازتنا بغير حاكيم تريد طابعان ليا فما ده اميلي اهل يسه, يسه, يسه دا اوڅه دی خدای هغه ته دا به ساره خدمت وکړي د خدای ته ځاله شیطان بنا سمته تکلیف را ورسې هغه ته ورته تکلیف راځي دا خدای تعالی په فیضانو د خدای په درنامه فون او شیطان بنا تکلیف را ورسې دا نيي جماعت ته د قران ته درحمه مالک رب اخ وخلطو دغه صدا دغه صدا دته په چینا پیدا شي یو څو او بلمنده دغه دا څنګه څنګه هم دا په تاسو شي چینا په اساس چینا باندې ولا هم د لوی مسکه هغه ځانه شګري اته اټيان ته لمخګي او به اطلس کاله د بیمانه نه ولاو نو دا دا د مکث سره شو د دې ستوکان په دې باندې څه دې په دې باندې اته واټیا که لږه صافه سم راجو ورکم سل کارم ورو چې ویلم بل एकदम ځوان شو هغه ځانې شکل مخرو تهبم هغه دې چینو سم شته په دې ترکو باچاونو ګمبذ جوړ کړو زه ورغله مچینی نه لګي دوی پکې چې پکې تازه دغهاله نو خټه پکې جوړ کړي نو په دې تسکلي دی او صورت پچینو چې په دې سره رحمت وي هغه به خپل مزدور را یا غرانانو رزګوري وزان سره دونه خپل په ماست بي بي چراله په جواز او بي بي دلر نه نه غي دا چې ما خاون کوم را کمزور او چرته کې دا ما غري سپيره ویلې په خونه کې لکه چې عمرې سپاده حالت چې اغلا سپيره چا جواز ولې موندای نه یقین نه چې خاون را ل سفرلونه بجاوو ژړلې ژړلې دیور تاکنک ہے دیور تاکنک ہے دیور تاکنی جا رہے یہ ضرور ہے یہ زوانا دلتا زمان بودا خاوننو دا زوانا او داد با کم صلو کال عمر کسما فرق ہے او بے اغدا سے بیمار چا دیزا ما خاوننو بودا آدل تپروتو مائزا غچا سپو مو خوالل ازا پا جاو ایتا غپی جانے دیور زمان خاوننو وي سنگ نشکیل تاسو ورته ګوروي چې زو نه کیو نو تاسو تاسو ده که څه هم خزان ګورته زغه په هغه وسته حالت راځي خوده پاکول خزم یمک دم زانه کړو خوده خدای پاک ته او قسم کولې چې نام وسل غواړم چون دا بی ګناه دی یو څه وګورم خدای تو اقرب چل کوي څه بیان ناش پهاتې ویژه شورا فروااله په دې عادی یو غزارو او تسمد پزې شي او دې تبه دغم نه شي نن په چینه دیولا چلامله دسرې دره پتنګان زاشورېش اوه چی چالا بارتو او بخارو شریفتی بایان دی پتنگان با جن